Prosím, tady Facebook. Uh, měl bych pár otázek, poslouchej. Řekněte mi, proč jste mě smazali z Facebooku. Kdy jsem byl já sekal jsem dobrotu. To si nemyslím, určitě to bylo právem. Porušil jste pravidla a pohodnost řádem. Tak to pěkný hovno, já jsem byl vždycky slušnej. Měl jsem krásný účet a teď už nemám žádnej. To je mi líto, ale nedá se nic dělat. Kdybyste byl slušný, nemuselo se to stát. Prosím vás o to, ale pane o co? Vraťte mi můj Facebook, co mi dáte za to? Všechno, Všechno. Facebook je můj život. Jestli mi ho nedáte vy, tak už nikdo. Jestli ti taky, zrušili Facebook, zředni hlavu nahoru a postav se tomu. Se spojit, vyhlásit tomu válku. Nikdo už nesmí opustit svět profilů. A když jsem si založil svůj nový účet, neuplynul ani měsíc, začal jsem se zbrečet. Proč se začal brečet? Protože jste mi ho zrušili. Po druhý vy zastraně a život jste mi zničili. Měl jste moc přátel a k tomu fake jméno chci jako lejno Cože kurva Neptej se a polož už ten telefon Stejně smažem každej další tvůj nový účet tvoj Prosím vás o to Ale pane o co Vraďte mi můj Facebook Co mi dáte za to Všechno. Všechno Facebook je můj život Jestli mi ho nedáte vy Tak už nikdo Jestli ti taky Facebook, zvedi hlavu nahoru a postav se tomu Musíme se spojit, vyhlásit tomu válku Nikdo už nesmí opustit svět profilů Mě už do prdela zmrda, tohle to je hrozný Já ty mě vole, tohle není možný Po třetí děbeti, profil se mi smazali Došly mi síly zmrdět, tohle to jste přehnali Pane, ale tímhle tím nic nevyřešíte Jdi dopíči ty zmrde, teď jsem tvůj nepřítel Prosím vás o to O co prosíš buzno? Nechte moje auto Zmrdeje mi líto Co to máte v ruce? To je kalašníkov. A co chcete dělat? Vyrazit hajzle na lov Vrátím vám účet Strč si ho do prdele Nechte mě běžet Kulka tě nemine Proč mi tohle děláte? Nechte mě běžet Protože jsme stráči, zablokoval účel Jestli ti taky zrušili Facebook Zvedi hlavu nahoru a postav se tomu Musíme se spojit v tomu válku Nikdo už nesmí opustit svět profilů